Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Shikua së të ndëruar, eselamu alejkum. Mirësët akohëmis, rrësëtë bashku në emisionin duke kërkuar për gjegjen sot tëftuar në studio kemi hojgjën e nderuar Sabit Gashi nga Soareka a i do t'i përgjigjet pyetjeve tonat cilet kan ardhur në pyetje e qësa i vizka së pikon hojgjë, selamu alaikum, mirë sërë dhe të sërë nësërë do të tëtojme me njëherë me, njëher me pyetjene parë që na vjen nga një shikua se thotë se është një motër muslimane dhe ka një vajzë që është të të të muajshe por ndo njëherë ndodhë që a jo flenë dërmjetë dy bash nërmjetësaj dhe buritësaj. Ajo ka dëgjuar se kjo nuk bënë? A lejohet kjo apo jo? Në fakt, kjo lejohet, për drejtë sa ajo është edhe si që ndëgjohat të të muajshë, e vogël, dhe po edhe tjetë edhe më madhe sësa kjo, përvejt se ndo është ta kur të hinë në bilyk në moshën madhore, atëherë nuk lejohet, po qëka është me rëndësi isha me cek se e, nuk lejohet në ashtu si që në kam suar pra pejgamberi Alei Sallatës Rannë që në, në kohët e ndaluar ose në kohët e pushimit duhet i këshilojmë të mësojmë fëmijit që të mos futën fare në dhomë ose më pak ta nga ne që të, të mëshelmi dyërt me qels në mënyrë që ata të mos hënë sepse mund të pasim pra mund të jenë pra në në në pozitat e palakmueshme ose në në të zhveshur, jo të mbuluar auretin e këtu më radh, siç është normale pra që rrinë një një një burr me me gruan e vet. Andaj kjo dhe ajo tjetra çka është shoqëtarësia që ta them se ne duhet që fëmijët tan kur të rritën ti ndajm ata të mos i lëmë me shkuj dhe thejmëra së bashku që të flenë. Nëse kemi mundësi, se si cilit ja ta kemi nga një dhomë, pra për se si cilin ajo është edhe me mira, pra vajzat me një dhomë dhe djemët me një dhomë tjetër. Mirë, por nëse këtë nuk e kem mundësi, atëher e pak ta të ndajmë ato nga, nga shtratit, mos i lem të flenë së bashku një një shtrat, pra së bashku dy, dy gjinit. Qëo ia vlen, ndërsa sa i përket kësaj se alejohet fëmi i vogël, ashtu ashtu ajë është i vogël dhe nuk mund të linhet as në në ndonjë vend tjetër, as në dhomë tjetër, po as jashtë shtëpitë sepse ai është i vogël dhe mund të të zbuluohet dhe të ftohohet e kështu me radhë, pra ka nevojë për kujt, për kujdesi më të madh. Ë, nëse nuk i pengon çifti bashkëshortor, pra fëmi i vogël në në atë vend nuk ka kurrë problem. Vazhdojmë pyetjen radhës në shkruan rita, thot, kërkoj falje nëse keni sëqaruar më herë e këtë pyëtje, e vetëm desha, desha një sëqarim nga hojgja, pëse nuk bënd të veqohet ditë një, qoftë me një mbëlsirë, me njëftes të thjesht familjare, duke mos shkelu rras një ndales, si që është festimi me muzikë, pijet e të tjera. Po në islam, në përgjësi, festat dihet që pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem nga ka të reguar se muslimani ka dy festat. Festat pra Bajrami, Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami. Këto dy festa janë festa që meritojnë me uçujt festa dhe meritojnë që me u festuë me plot kuptimin e fialës, me gjëra të hallallit. Ndërsa ai përket festave tjera, datave të shumta që shpikin ose që që caktojnë njerëzit, ato nuk meritojnë të quhen festa dhe nuk meritojnë që të festohën. Aqë më keqë nëse ato festohën pra me gjëratë nëndalura, si që është që i ka cekur alkoholi, muzika e gjëratë tjera, mirë po edhe në këtë rast, edhe ditë linja që futët pra prej festave jo islame, edhe kjo nëndalohët por shkak edhe nëse pra nuk bëhet me gjëra të ndaluara ndalohet si e tillë nga se nuk ka asnjë traditë e pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe e dyta se ajo i përgjasson të feve të tjera të krishterë apo të tjerëve dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë man tashabba bi qaumin fa huwa min ai ti li i përgjasson një popull i asht prej tyre Peygamberi sallallahu a.s. si kurse ditlindja vler, të kishtë ndonje vlerë, të kishtë ndonje veqëri të veçantë, atër kishtë aj me vequë dhe kishtë me festu, mire po as pejgamberi sallallahu a.s. ditlindjin e ti, e cila mund të ishte pra ditlindja më e mirë e gjithë njërzimit, ditlindja e pejgamberi sallallahu a.s. as aj nuk e festojë, at ditlindje dhe më pastaj as shokët e tij nuk e festuan ditlindjen e tij, të cilët e kanë dashur më së shumti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çdo kush tjetër. Madje edhe ne pra, nëse tentojmë që të festojmë ditlindjen e tij, pra nuk është e udhës, nuk është e drejtë, pasi që jo pse ai nuk e meriton, po nuk është e udhës dhe nuk ka argument që shokët e tij pas ti e kanë festuar ditë lindjën e ti dhe as ditë lindjët e veta, pra shokët e pejgamberit a lehi salat e salam. Dhe gjithashtu, generatat pas tyre, pra generatat pas sahabëve, ta bejnët dhe pas tyre dhe shumë pas tyre nuk kanë festuar as ditë lindjët e pejgamberit sallallahu a lehi wasallam, pa as ditë lindjët e veta. Andaj, nga gjitha këto, kuptojmë se ditë lindja nuk është një ditë që të festohet po edhe nëse e marrin në aspektin të them kushtejmejt psikologjik ne ditë lindjen duhet të vajtohet e jo të festohet sepse ti faktikisht të ka humbur një ko nëse të ka humbur me pun tek që ja duhet të vajtohet. E nëse e dish që ke bë punë të mira e që kjo rrallëherë ndodh pra që njerëzit të të gëzohen, sepse të gjithë jemi të mangut dhe të gjithë bëjmë vepra tek që ja, andaj duhet të ndalemi ne kur të vijë ditë lindja jon. Duhet të ndalemi e të kujtohemi e të pendohemi për ditët që kanë kaluar dhe ta lutemi Allahun Dhul-Jalal dhe të kërkojmë mbrojtjen e tij për ditët që do të vijnë, të cilat nuk i dim se sa do të jenë. Andaj nuk javlen që të festohet, se nëse të pyet dikush çfarë po feston, atëherë si do t'i thuash? Po i festoj gjunaht që i kanë bërë në këtë kaluaren, të kaluarën, ose pe festoj të ardhmën të cilën nuk e di un sa do shkoj në xhenem apo në xhennet, pra nuk ka kurfar kuptimi, thash nëse marrim në thjesht jo nga na fetare nuk ka kurfar kuptimi festimi i ditë lindjes e atë që më teje për pra që delë jashta kurnizave të islamit nuk është pra nga parimet islame festimi i ditë lindjes sepse nuk ka bazë dhe i përgjason të tjerve Por, uh, si duhet vepruar si duhet vepruar besintari kur uh, dikush ja uron ditë lindje? Por, ja, nëse dikush ta uron ditë lindjen atëherë ti duhet që atë ta këshilosh tja, ti të regosh se pra me fjalë të buta, me fjalë të mira, jo, me fjalë siç ndodh shpesh herë tek disa vëllezër tan musliman që me arrogancë ose me fjalë të ashpra, duke i thënë se ti nuk je, pra nuk je musliman falas, çfarë gje si po bën, pra duke duke i dhani shembull të keq. Ne pra bashdemisht duhet të mundohemi që të jemi shëmbulltyre mirë dhe me fjalë të mira, me fjalë të buta të të regojmë se kjo nuk është një, një, një vej për islame dhe është një vej për e të tjerve të cilën nuk kemi nevojnë e të thëjithim dhe të praktikojmë nga se mund që të marmi një pjesë të gjunahit. A duhet të këthejtë për okay. gjithja kur ata urojnë ditë lindjën? po ditë lindja nëse këthet unë un thamë se jo mundës ishtë me ikë me shprejhje të ndryshme nësa i thotë uri me ditë lindja ti, ti ti thush në dhe i shprejhje tjetër pra ta dëvijojsh atë e të mos i thush faliminderi të mos i thush mirë po mi thamë shprejhje të tjera ta shë nuk di për momentin ti themë po ti gjenjë dhe i shprejhje tjetër që ti ikë shasaj dhe me pastaj me njëherë të jasë qarojsh atë se si qëndronë pra ë çështja e kësaj kësaj feste. Vazhdojmë tani me një pyetje tjetër që vjen nga Toni, thotë: "As-salamu alaykum, Hoxh, a nëse mundeni të hoj, uh, mundinit, më shpjegoni pak këtë hadith. Allahu ju shpërblet për kontributin tuaj që jepni në Fenallah." Thotë: uh, "Fudale ibn Ubeid radhiyallahu anhu thotë se pejgamberi sallallahu alayhi wasallam ka thënë: "Çdo të vdekurit veprat i përfundojnë me vdekjen e tij përveç atij i cili vdes si hero në rrugë të Allahut. Ati vazhdon veprat deri në ditën e gjykimit dhe mbrohet prej provës së varrit." i cili është komentoj. Po, ë hadithin në fjalë nuk është ky person i vetëm i cili e, i i vazhdon, i vazhdojnë të mirat edhe pas vdekjes. Ka edhe disa të tjerë, po në këtë hadith ka ardhur pra kjo edhe pse saktësisht për fjalët e tija nuk jam e, nuk e di pra në hollësi se a është me këtë tekst, me këtë tekst pra të të të cecur apo ndryshon pak a shumë. Mirë, po e kam një fjalë si kuptim i hadithit. Pra, ka edhe një edhe persona të tjerë, të cilëve u vazhdojnë të mirat, u vazhdojnë shpërblimet, llogaritja e shpërblimeve edhe pas vdekjes së tyre. E ata janë pra disa të shëmt, siç është pra që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të tjerë tregon se aj personi i cili lë një dituri pasti të dobishme dhe njerëzit që çrbehen me atë, edhe këti do t'i vazhdojnë të mirat sevatët edhe pas vdekjes kur ai është në varr. Pastaj ai i cili lënë një fëmijë të hajrit, një fëmijë i mirë i cili do të bën lutje do për prindrin e tij, për prindrin e tij, atëherë edhe këti personi do t'i vazhdojnë të mirat sevatët edhe pse ai është i vdekur. Pastaj ai që lënë një sadaka rjedhse në të mirë në në lëmorë rrjedhëse, aty do të vazdojnë të mirat. Ai që ndërton një xhami, po themi edhe ai që ndërton pra futën të gjitha këto në sadaka rrjedhëse, një shkollë apo që ndërton që rregullon një rrugë që njerëzit kalojnë aty dhe dhe ndihen komod dhe çdo herë ndoshta edhe vet njerëzit të pra tjerë do të bëjnë pranutje doâ përveç problemit Allahu dhul xhelal që e ka caktuar do të bëjnë lutje doâ për komoditetin që do të sjell pra rregullimi i asaj rruge. Pas ta i ka njërë personat e cilë të thot pejgamberi, a i cili e hap një pus, një pus dhe shërbe njërë zë bëjti, a i cili mbel, mbel një pëm, dhe qdo kush që han nga jo pëm, qoft njëri, apo qoft bot, insekt, apo shpenda, apo diçka tjetër, qdo kush që e shfryzon pra atë një metë, atëherë edhe ati të mirat, se vapët do të, do të jenë rjelse. Në këtë rast, pra edhe këj person i cili padushim që është i veçantë nga shumë të tjerë, nga se roja natën apo ro, roja e e e muslimanëve, ka kuptimse pse pejgamberi alaysa som e ka veçuar në kët rast, nga se roja dihet se nëse i caktohet në këtë mbrëmje shembull për të ruajtur vëllezërit musliman, atëherë dihet se ndoshta 100% nëse vjen armiku, roja vetë është i vdekur nga sa nga rregullat e luftës, pra siç e dimë të gjithë që është se i parë mbytet roja që të mos i zgjojë të tjerët. Pra e ka vdekjen më të sigurt ndoshta sa të tjerët kur do të trozohen dhe ndoshta dikush do të mund të shmanget e të ballafaqohet. Dhe mund të shpëtojë thjesht. Ndërsa roja në këtë rast ë gjasa ti ka më të madha që aj të të mbytet. Dhe për këtë arsye Pra të jetë në roje, të sakrifikoj dhe të rezistoj një postja po një vendit të tilë, një, një obligimi të të të një, Një përgjësie, atëherë, pejgamberi alesa, sëram, e, e cekë dhe e veqoj shpërblimin e ti, i cili pra Allahu dhul gjelal do, do t'a shpërblej edhe përsa e është në varë dhe do t'a ruaj nga sprova e varët e cila është pra provimi testus apo provimi dështus ose pra nos për gjenet ose për gjehnem i cili do t'banë nga dy melek munkiri dhe në kiri në varë. Vazdojmë me një pyetje tjetër që edhe këtu përmendet Meleku. Na shkruan Rita dhe thotë lexova një libër se si i rëndohet prova në varri i tij për cilin neçan familja ti e tij duke përdorur shprehje të tila, të tilla si ti je drita ime, shpirti im, me kështu me radhë. Ë dhe këti person i drejtohen me laçhet duke pyetur a në të vërtetë ti i ke thënë kështu? Dhe kjo është dënim. Me këtë dëshat marë një mendim nga hodja se alejohet, pra ne ti themi dikujtë që e duam si kurse fëmijet tanë ose familjarët me shprejhet si që i përmendë më herët. Po këtu mendojë sa është qëlimi për e, vajtimin që vajtojnë të këne që është tradit edhe kjo që është trasheguar pra nga, nga paganizma dhe nga fet fea kryshtjera apo të tjera që e nësithur pra nga, nga adete dhe nga besimet e tjera, vajtimi i të vdekurit. Pra, nëse dikush e vajton dhe i thua, i thot këto shprehje, pastaj do ta randon të vdekurin në varr ku do ta marrinë pyetje me lekt se ai e ti ai aj për të cilin ata po thoin. Ndërsa sa i përket pra kësaj bote dhe të gjallëve, mendoj se nuk ka problem Nuk ka problem nëse ti i thu dikujt si që, që e do, shpirti i im, siç është fëmija për shembull që e merr dhe lethaton dhe i thu i shpreh shprehje të ndryshme të cilat burojnë nga vetë shpirti i yt apo nga vetë zemra jote nga dashuria që ke për fëmin, apo për baban dhe për nënën, kuptohet shprehje normale, shprehje të cilat janë shfaqin dashamirësi ose dashuri ndaj ati nga se ne edhim se njëri normal nuk i thot shprejhet të cilat i thot grua se vetë, nuk i thot nënës apo babajt, po i thot shprejhet të tjera të cilat dhe ato janë të mira dhe shfaqin dashuri mirë po dalojnë tek personit të tjetëri në personit Vazdojm tani me një pyetje tjetër e cila na vjen nga urimi, thotë alajo të punohet në kompani cila të cilat ofrojm shërbime teknike bankare, për shembull, servisim të ATM-s, makinave bankare, POS, IT services dhe shërbimet e tjera të ndërlidhura me bankat. Ne e dimë mirë se Kamata është ndaluar rreptësisht dhe ai cili merr Kamata apo jep a i vesej ka shpalur luft Allahot dhe gjeral, është futur në luft dhe nga një ndales shume rept si kjo kamata andaj edhe gjdo pun e cila bëhet për të në shërbim të saj, atëher është ndaluar reptsisht në këtë rast edhe servisimi i këtyre mjetëve ndalohët reptsisht, nga se Allahu dhul gjelal, i ka përfshi të gjitha në një jetë duke thamë, wa ta awenu ale lbirri wa taqwa, wa la ta awenu ale lithmi wa lurduan, dhe ndihmohuni në të mira, e mosu ndihmohuni në të këqia. Pra, në gjdo pun të mirë, e kemi obligim që ta ndihmojmë të mirën, që të hecë për para, dhe gjdo të keqë, duhe që ta parandalojmë, të pak të nëse nuk mund dhe është ti, të intervenosh direkt në ndalimin asaj të keqe, të pak të nëtit më zbohesh pra argat një puntor një ndihmus i asaj të keqe që të heca jo për para. Andaj është të ndaluar në mënyrë indirekte pra kjyve prejma po kjo pun e këti vlaut. Ashtë dojmë me pyqë generalës që na vijen nga drita thotin dëror, hojgjë, jam një gru e shkulluar dhe punoj në një institucion shtetërorë dua fenë islame dhe si pas mundësive e fale dhe namazin pes herë në ditë, si dhe e gjëroj Ramazanin. Të lutëm, si me ndoni ju që nuk jam e mbuluar, a ka mundësi që Allahu gjeleshan hu të më fale dhe të vdesë si mislimane? Po, këtu janë dy qështje, mësa po është që e ka cek, kjo motër, kërëjimit të falja, pa dushim se Allahu dhul gjelal thot në Kur'an Inna Allahe la jagfiru e ju shrek e bihi, wa jagfiru maduna dhalike li me jesha. Thotë, Allahu nuk e falë shirkun, nëse i bëhet shoka ti, shëqërimi ndaj Allahot, atë nuk e falë zotit. Nëse dikush vdes në këtë gjendje, duke i shëqëruar zotit, një ortak, atëherë Allahu këtë përson, kur nuk do e falë. Për drejsa i nuk ka bërtobe. Ndërsa thotë, gjunahët dhe për të këqia tjerat, që i bënë robi, Allahu i a falë ati që do. Ati që do. Andaj, si kjo motër, si ne dhe të gjithë të tjeret, që kemë shpresë të këllahu dhul gjelal, nga se të gjithë ne, kjo motër e ka këtë mangësi, pra e ka mbulesin mongën. Mirë po ne kemi mangësi tjera, dhe të gjithë ne, shpresojmë që mangësi tona, ti falë Allahu dhul gjelal, në kaplojë pra më shira e zotit, sa i përket falës, Gjdoher, pa dushim se Zoti i thot pejgamberit a lehi salat e salam, ne bi i badi enni enel gafurur rahim, le imroj rëb të mi, sepse un jam falës shumë i madhë. Gafurur rahim, jam falës dhe më shiruës. Mirë po, përti nëse unë dërprit të këtu fjala Allahut, ather kishmi me qenë shumë ma komod dhe shumë ma rëhat, në veprat tona, kushtimisht me thonë, të këqia, mirë po Allahu vazhdoj ajetin, wa anë në adhabi, huë lë adhabu lëlim, mirë po lajmroja ta, se dhe dënimi im është dënim i dhemshëm. Andaj, Allahu dhul gjelal, në banë me dije se, muslimani duhet të jetoj, në mes të shpresës për gjennet, dhe frigës nga gjëhnemi. Pra, të mos, ja bëjmë vetit rafshë, dhe të mendojmë se Allahu ka rahmetin e madh, mëshirën e madhe dhe të lirohemi në gjunahe. Mirpo në anën tjetër, as mostahum mi shpresën nga Allahu Dhul Jalal se ai nuk do të më fal mua dhe unë nuk nuk do të vdes si musliman. Jo, të dyja këto pra duhet të jenë të balancuara që njëra tjetrën ta ta mbaj, pra me frikë nga Xhehenemi dhe me shpresë për për Xhenet. E peigambëri sallallahu alaihi wasallam kur jemi tek e, mshira e Allahut dhul-Jalal dhe fali ati, that sikur se ta dinte një pabesimtar se sa Allahu e ka rahmetin e tij, atëh edhe ai do të shpresonte në xhenet. Pabesimtari. Dhe në të kundërt thot, nëse ta dinin një musliman se sa Allahu dhul-Jalal e ka dënimin e rrept në xhehenam as muslimani që ishte me ufriguse nuk do të kishte mendu se do të futet në xhenet. Pra dy të kundërta, për shkak të ranësisë ose për shkak të të mshirës së madhe në një anë dhe dënimit të madh në anën tjetër. Andaj si ajo edhe ne të gjithë shpresojmë se se do të na falë inshallah Allahu dhul jalal. Mirë po tjetra që është më ranësi, ku cek në fund të pyetjes se a do të vdes si musliman? Kjo pra është me rëndësi ta dim se shamia apo mbulesa a është kusht i futjes në Islam apo a është kusht që nëse ti nuk e pëlqen këtë kusht do të dalësh nga Islami, atëherë themi se nuk është kusht i Islamit, pra nuk e nxjerr kjo pun njerin nga Islami, mirë po e ka si gjuna i cili e ka dozën apo dënimin e merituar e ai dënim pastaj mbetet mes mshirës së Zotit dhe dënimit e tij ato janë kompetencat të cilat ne nuk i kemi ato janë kompetenca vetëm të Allahut ul-Jalal Allahu se qëfar bënë në ditë në gjykimit me këtë motor dhe me të gjithat e tjerat dhe me të gjithë ne që kemi gjunahe a jo pra është që është i Allah dhul gjire se atë do e falë apo jo mirë po atë do dëvdes si muslimane apo jo, unë i thamë që nëse punë të tjera si që është namazi i cili është, a i cili definon muslimanin nga jo muslimani nëse e ka namazin atëherë, pra kushtimisht nëse namazin e falë për zotin i cili plotson kushtet e namazit dhe meriton të quhet namaz ather un e përgëzoi kët motor se ajo do të vdes me lein Allahut dhe të gjitha të tjerë si muslimane por kjo nuk do të thotë që ne të japim liri asaj se ti e garantove si muslimane do të vdesësh dhe të vazhdosh pa mbulesa ose të vazhdojmë ne të gjithë me gjunahe pasi që garantojmë se do të vdesni si musliman nuk na jep kjo liri për kundë razi, kjo duhet në bëj më ambicioz, që të bëjnë, bëjnë përpike që, që të mbulohet, apo të tjere që bëjnë gjinohet të bëjnë vepra të mira, e të zavënsojnë ato me, me vepra të këshia, pra të zavënsojnë me të mira, e lu sim Allah në dhëllë gjeral që tja letësoj, pas e që u kuptu që kjo qenë ka në një punë zyrtare, shtetërore, dhe aty me sigurit që do tjetë Shumë ma fështirë se sa të tjera të cirat janë të lira Mirë po elus Allah në dhul gjeral që Në momentin më të afer A më kohën më të afer që ajo Të mbulohet e, Të kryë këtë oblikim të Allah në dhul gjeral Në regull hoqë para se të vazhdojme për të tjera Dhe të bëjmë një paus të shkurtër Nërsa ju shikujet sëndëruar Vazhdojnë i të që ndronim e ne <të> kuaj standardu oro riktheim në studio për të vazhduar bisedën me të ftuarin ton. Do të marrim edhe përgjigje të tjera. Huajin nderuar në shkruan Tringa, thotë nëse bën të më përgjigjeni në këtë pyetje. A është gjynan se nuk e heçi më organin kur të zgjohemi nga gjumi? E kam fjalën gjatë tërë ditës ta lëm shtratin të shtruar. Nuk nuk është nga tradita Islame nga tradita e pejgamberit aleyhis sallam në gjestë till, andaj duhet të kemi kujdes sepse e xjinat gjinët pra mundohen vazhdimisht që të bëjnë vend nëpër shtratet tona, nëpër shtëpitë tona, në mënyrë që të të na bëhën ortak ose shok në në jetën tonë. Andaj ka transmetimet e pejgamberit aleyhis sallam, ti cilat transmettojnë që kur të futet musliman në shtratin e tij duhet ta fërkojë me dor shtratin dhe të thotë a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim dhe të pështyrë me pështyrë të thatë. Pra, vendin ku do ku do të shtrihet për të pushuar, andaj e këshilloi që nuk është mirë që të rrinë pra e, shtrati. shtrati gjatë tërditës apo një kohë të gjatë i shtruar mirë pa aj në mëngjes të pastrohet dhe të rregullohet dhe nga adeti nga tradita islame është pra që ai të të të ngritet dhe të të rregullohet. Dorsa kjo nuk është islame dhe mund të ketë pastaj pasoja. Nuk është nuk është ndoshta gjënoi aq i mall sa është dëmi që ti do ta kesh nga nga xhenet të cilët nëse Saç, aty do të jen, dhe ti kur do të futesh ka mundësi që ata të aktivizohen, mos ta lëshën vendin ty, andaj do të kemi kujdes që ta rregullojmë shtratin dhe çdo herë të futemi në shtrat me bismillah dhe duke kërkuar mbrojtjen e Allahut Dhul-Jalal nga gjalla e mallkuar. Vazhdo me pyetjen tjetër. Shkruan Njomza, thotë, a është obligative të thuat shahadeti pas abdesit ose te mumit? A nhjet e vlefshme nëse nuk thuat kjo? Obligative nuk është Mirë po është nga tradita pe i gamberit Alehi Salatë të Seram, pra sënet është që të thuhët shahadeti, dhe një duke bashkan gjitur edhe lutin tjetër, mirë po këto nuk rezikojnë pranimin e abdesit, pra abdesi plësisht pranohët, nuk ka kurfar kur të keqe, po kjo është një shtes për të cilën nëse e thuhë e ke shpërblimin, nëse nuk e thuhë atëherë nuk, nuk e rezikon pra abdesin. Abdesi është i plotë. Nersa Ilhamia pyet pse çeni i zim me gjoks të bardh nuk është i lavdruar sipas Islamit. Islami në përgjithësi çend nuk i nuk i preferon. Jo që i urren si krijesa, por nuk i preferon që ato të mbahen ose të të ofrohen afro shtëpive, ngase Pejgamberi on sallallahu alei ve sellem na ka treguar se e, jargët e xenit janë të të fëllihura, dha ato nëse mund të ta prek ose ta të të, të të ket qasjen në një enë për enëve tona xeni, atëherë ajo është shumë e dëmshme, si nganja mjeksore, pra, dhe është ndaluar fetarisht dhe duhet ajo enë të pastrohet 7 herë. Pra me me me ujë dhe një herë me nga këto 7 herë me dhë të pastrohet. Prandaj në këtë në këtë aspekt pasi që Islami në përgjithësi nuk i preferon gjendë, në veçanti që që tezi pejgamberi alayhi salatu selam na ka treguar se nëse jemi duke u fatur dhe kalon para nesh qënizi atëherë e prish namazin. Sepse na ka treguar Rasulullah sallallahu alayhi wasallam se djalli shejtani i mallkum mund të paraqitet në formën e qenit të zi. E ka disa hadithe që thuhet edhe drejtpërdrejt se ai është shejtani, vetë shejtani, pra qeni i zi. Andaj për këtë arsye Islami nuk e preferon thash qen në përgjysë, përveçse ata të cilët kanë nevojë, siç është për shembull ata të cilët ruajnë në blesh bagtit. Ai është domosdoshmë të ketë edhe qen për ta për ta ruajtur kopën, ndërsa të tjerët, siç është adet e, tek vendet perëndimore apo në Evropë që i mbajnë nëpër shtëpi dhe do ndoshta më shumë qenën se sa fëmiun e vet, që është absolutisht në kundërshtim plotësisht me Islamin, traditën Islame, ngase qeni e ka vendin e vet dhe njeriu e ka poziten, poziten e vet dhe nuk duhet ti ngatrojmose ti ti ndrojm raportet. ë pra në përgjithësi nuk preferohet përveç të thash nëse ka nevojë e në veçantë çanizi për të cilat i cekum më parë. Ne të vazhdojmë tani me pyetjen e Ismailit, thotë asalamu aleikum, do të doje të di se cilën është mënyra që duhet të ndjekë besimtari për të penduar nga mëkadhat e mëdha apo edhe të vogla. Na këshilloni dhe na jepni një orientim për çfarë libër duhet të lexojmë. Skadushim se cinahat ne duhet të kemi shumë kujdes që pas gjunahave me njëherë nëse ke ke bërë një gjuna, një gabim duhet të intervenoj me pendim me taube. A i pendim qoftë për një vepr apo për të gjitha veprat të cilat kanë kaluar në të kaluarën duhet që tjetë pendimi si pas traditës pe i gamberi të leji salatë të sëram preferohë që njëri ju nuk ka është pra kusht kjo, pa këtë jo që nuk pendohet, nuk kryhet pendimi, por është mirë që një musliman të merë abdes dhe të përmirsoj, ose të merë ashtu si gjithduhet abdesin, me njetë të pastor, dhe me regula që i ka abdesi, dhe pas, pas taj t'i falë dyreqat namaz, dhe me pas taj, t'a lutë Allahë në dhullë gjeral, që t'ja falë veprën të cilën e ka bërë. Pra, si kurse mos me personifiku këtë gjë, mirë po për ta ofru pak për opinionin, si kurse te ki kur i bën dikuj një padrici, dhe ti nuk, nuk është mirë që të shkosh të kaj, dhe ti kërkosh të falesh me njëherë. Mirë po mundosh ose të, të merë një person të cilin aje donë, që t'i fletë pak të merë në hatër pra që aj në mënyrë pas taj të mos refuzoj. Dhe kështu, jo, pëse Allahu dhul gjeral nuk i pranën gjera direkt, po nështë nga etika e një muslimanit, me Allahu dhul gjeral, që aj të me rabdes, të fal namaz, i të i tregoj Allahu dhul gjeral, se ftyra ime, e sila është pjesa më rëndësishme për njëri unë, kjo të takon ty ozët, fillimisht në namaz, dhe unë jam plëtsisht i bindur me ty, dhe kërkoj falje, pastë në ushtrimit timin ë të përgjithshëm kërkoj falje që të më falësh gjënahën që e kam bër. Pra, në qoftë për një mëkat, për një gjënahë që e ke bër, apo për të gjitha gjënat ndoshta me vitë që e bër dhe pastë ka arka që të pendohesh dhe e ke kuptuar dhe e pe ndu, mund të veprosh në këtë mënyrë. Mir po, duke pas parasysh që mëmerancion si që ti ti plëcojsh kushtet e pendimit se sa ta bësh këtë gjest pra thasht, kjo e nga e ti ka mirëpon nga kushtet e pendimit janë pra që ti me njëherë, atëherë kur ti e kupton se ke bërë një vej për të keqe ke bërë gjuna, qëf njëha po shumë thasht, ti duhet automatikisht të ndërpresësh atë veprim ose ato veprime, ti ndërpresësh kushti i parë, kushti i dyjtë që ti të kërkojsh faljen të Allahu dhul gjer para ço çike e bër dhe i treti kushti që ti të urrejsh atë punë ose ato punë ashtu siç e urren hudhja në zjarr pra ti urrejsh atë punë dhe kushti i katërt pra që është ky me kusht kushti me kusht nëse ti pra i ke hyrë në hak dikuj, ke ndonjë borx ose kë për goju e din saktë për këngë për goju apo i ke hin hak fash dikuj atëher duhet të shkosh te ai person dhe të kërkosh hallalluk pra ti kërkosh që ai të fal ty nga se e, raportet mes njerëzve apo të drejtat që i kemi mes njerëzve dhe hukuket apo e, haqun çeki çeki hem hak di kuj tjetër, kët Allahu dhul-Jalal nuk ta fal por duhet kërkosh nga ai person që ai ke padrejsi. Andaj këto pra kushtet janë më rëndësishme të të plotësohen për tu realizu ose për për të ardh për ta finalizuar pendimin, pendimin e një muslimani. Derisa tjetra thash, është vetëm pjesë plotësuese për t'i ja dhënë atë kuptimin më të mirë dhe për për ta treguar edukatën e muslimanit drejt Allahu dhul-Jalal. Derisa sa i përket libra se çfar libra me siguri që ka disa libra por ajo që e shoh mat arsishme është dëshiroj të pendohem presje por kështu është pra titulluar libra e i cili është autori Muhammad Salih Al-Munajjid e ka të cilin e ka mendoj se ka përkthyer hoğa Indrum e Krem Avdiju Në rregull shpresojm të ismaili do ta blegë këtë libër dhe ta lexojë çet. Po me siguri që ka edhe libra të tjerë po unë kët e di që është nga librat e edhe edhe hoxha është pra i çellëm dhe libri është shumë shumë i çellëm. Vazdojmë tani me një pyetje tjetër na shkruan një shikues nga Prizreni. Është thotë desha të bëj një pyetje. Falenderoj Allahun që më ka udhëzuar që 3 vite e falin namaz por jo as me rregull dhe namazin e xumas pa e humbur as një ditë. Në përjashtim në këto 2 muaj të fundit nuk kam mundur të fal 3 xumat të cilat më kanë ik. A mund të di se Uh, edhe namazin e sabaut e tejacis nuk e las njëherë pa e falë, por kam dëshirë që t'i fali 5 kohë të namazit, por nuk po munde me i falë. Pse nuk po më mundësona Allahu që t'i falit gjitha këto, uh, mendoj se prej gjunahëve të mdajen do shta po nuk po më mundësona Allahu me i falë. Uh, Drejkën i këndin dhe akëshamën. Po pa dëshim se gjunahët shpesherë bohën shkak që jo vetëm që të pëngohë është në adhërimë por të pëngohësh ose të të privohësh edhe nga risku dhe shumë gjelat e tjera, nga të mirat e tjera dhuntit e zotit, pra bën shkak shpesher gjinahat e ati personi. Mirë po, në këtë rast kisha me thonë se ne nuk duhet që pa dashje, e di që pa dashje mirë po të fajsojmë Allahun dhe gjelat, pse Allahun nuk po ma mundëson, sepse Allahun dhe gjelat nuk ja undalon ose nuk i Nuk jau ndalon askush që që të fal namaz. Mirë, po vetëm lypset besimi i on të nivelizohet, të rregullohet dhe pastaj ambicia dhe veprimi i on duhet të reagojë. Pra Allahu dhul Jeral na la neve të lirë dhe na dërgoi pejgamber dhe libra dhe na ashqaroi rrugën e drejtë nga rruga e keqe. Andaj Allahu dhul Jeral na qadal hakut neve nga çdo aspekt, vetëm ne tani nuk kemi të drejt pra ta akuzojmë allahën dhullë gjerallë se pse a isma mundëson nga se ne atë pse duhet të ja drejtojmë vetë vetës pse unë nuk falem pse unë i lash namazim pse unë i lash gjymonë andaj duhet kemi kujdes se me dëvërtet gjyna hëtë më dha të qojnë drejt drejt e, neglijimit të adhurimeve nga se shëjtani këtë e dëshiron dha i mundohet që zdoher ty të jep arsyje se nuk e fala, ti mundohës mund të gjesh një arsyje, pse nuk e fala këtë gjyma apo at, atë gjyma. Andaj do të kemi shumë kujdes, që mos të bim në kurtha të shejtanit, nga se shejtani është shumë dinak, dhe ka kurtha ashtë të fuqishme, sa që njerion nuk e ka idem, se si aj mund që ta fusë në kurth pra njerion. Nga se shejtani është aqit ditur, sa që aj nuk mund, nuk shkon direkt, i thot dikujse mos e fal namazin. Mirë, po fillimisht kon gradualmente në shkallë më të ulta, duke e vonuarat, duke ja shtyr kohën e namazit, një herë pra të mos fal namazin në kohë, pastaj i fut në kaza e pastaj kur të dobsohet i i thotë se ta lej edhe kët. Andaj shumë janë më rëndësi veprimet para se të linhet namazi apo çdo vepër e mirë tjetër të studiohen se si erdhi tek ai jest nga se ato e të gjitha janë kurtha të shejtanit dhe nëse dëshirojmë që ne ta rikthejm vllahun e pyetje pra ta rikthejm gjendjen e mëparshme i cili ka fal namaz dhe dëshiroj të ta kompletoj falin e pesë kohëve të namazit atëherë letë qëndron let të rrin më shumë me abdes let kërkon vazhdimisht mbrojtjen e Allahut ul jeral nga djalli i mallkum nga se të gjitha këto janë kurtha të shejtanit dhe le ta marr vullnetin dhe mos të thot vetvetes do të bëj. Nga se djetarët tojnë se arma më fuqishme e shejtanit është shprejja do të do të bëj. Pra të më sot vetës do të bëj, po le të bën në moment që aj ka vëllet për atë punë. Ma shdem tani me një pytje tjetër në shkron Ferki Mitrovica. Dhe të kisha me dasht me pyt hojnë rrët disa suppozime se është afruar koha e fundit e kësaj bote dhe disa datat të cilet do të ndodhë kjo. Në disa lajme thuët që kjo do të ndodhë në jetorët e 2011 e në disa thojnë që do të ndodhë në të torë që të ashtë më të torë i ka ikur dhe nuk kanë ndodhër kjo. Uh, si e komentojnë ju këtë rast? Po, Ska dushim se ne e kemi bazë uh, fjallën Allah dhe dhe gjelalë dhe të pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Allahuna të regon qartë se dita e kjametit apo kataklizmis është nga mshëfësit të cilat vetëm Allahu dhull gjelal nga pes mshëfësit që vetëm Allahu dhull gjelal i din ato. Pas taj pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam dhe mënyur praktike të regon në hadithin të cilin e transmiton pra uh, Omer ibn Khattabi kretari i muslimanve të asaj kohë, kur erë Gjibrili pra, që është hadithi gjatë e po e cekje vetëm në fund që erë Gjibrili Meleku Gjibril në form të një personi, një shoku i cili ishte me rrobat e bardha dhe me floktë zeza dhe i tha pejgamberit aleyhis salam i cili u ul në në paradaj dhe i tha se më trego mua për islamin, kushtet e islamit, pra dhe ai i tha më trego për imanin dhe ai i tha dhe më trego tha për ihsanin dhe ai e tha dhe në fund tha më trego se kur do të ndodh kiameti. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj tha se nuk dini i pyeturi më shumë se sa pyetsi Pra, sa din ti, aq di edhe unë. Mirë po tha, do të të regoj disa shenja të, të ti. Pra, këtë gjë nuk e din, nuk e ka ditur dhe nuk e din, as një melek e as një pejgamber dhe as kush tjetër në këtë botë. Përveç Allahot dhul gjelal. Mirë po, shenjët e tia, pa dushim se pejgamberi Alei Salatës Saram, ne ka të reguar disa shenja të cilat janë disa të vogla dhe ato tjera të mdha, të mëdha, konsderon ato pra që janë në afro kjametit, të cilat sinjalizojnë vetën se afrimin e, e malë të kjametit. E këto të gjitha janë spekulime të cilat mundohë dy kush, përmes këtyre, ose të, të gjiroj filma dhe të këtë përfitime nga ta, ose të këtë postime më shumë në për internet, e kështu më radhë vetëm e vetëm të dvind të këtë përfitimet materiale se asgjën tjetër, sepse të gjithë edhi ai që beson dhe ai që nuk beson, e dinë se një gjendë të tilë nuk e dinë asë kush posë Allahu dhëllë gjelalë. Andaj, ne nuk duhet të mërzitëm i fort nga këto fjalë, nga se këtë dinë vetëm Allahu dhëllë gjelalë, ndërsa për shenjet e tia, ja, i dimë edhe ne të cilat na i ka të reguar pra pejgamberi Alehi Salat e Salam, e që vetë shenja e par e kiamjetit, është ardhja e pejgamberi tonë Muhammedit Alehi Salat e Salam. Pra me ardhjën e ti, Ka filluar të numërohen në shenja tjera nga sa jemi ofruar te jameti, dhe shenja e fundit, pra është atherkur, pra nga shenjat e mëdha, atherkur dielli do të mdha, kur djeli dhëtë lind në anën e kundërt. Pra do të lind në perëndim, ather nuk do të pranohet as pendimi dhe çdo gjë do të marr fund, vetëm do të pritet çka të rrimë i kësaj bote. Vazhdojmë pyetjen tjetër. Na shkruan Mirjeta, thotë: "Përshëndetje, un jam një nën, kam një vajzë e cila lindi shëndoshë mirë. Por pas 4 viti shë ajo filloj të ketë probleme me të foljurit e saj dhe sot e kësaj ditë e është e sëmur Para disa netëve e, kam parë në ndër ku një grua më të regon të mua për vajzën e saj të sëmur E cilaj është shëruar duke aledzuar 5550 herësurën e jasinit Dhe për këtë arësi e dëjshat marë një mëndim nga hoqin dëruar se A mund të ishte ndra ime ndo një shenë që unë të jaledzoj këto jasina vajzës Andra duhet ditur se Andra është ëndër, nuk del para prej kornezave të saj, nuk mund të jetë çdoherë realitet. Andrat fillimisht duhet me ditë një sqarim të, të vogël se janë 3 grupe. Andra të cilat janë nga Allahu Dhul-Jalal, lajme, e cilat nëse ato të përsëritën, pasi që e praktikojmë edhe veprimin siç ka vepruar pejgamberi alayhis salaatun, Etin nuk mësuar që nëse ti e sheh një ëndër dhe mendon se ajo është e keqe, atëherë duhet të përshtysh mepshtim të thar në atë an, ka ka fjetur dhe të kërkosh mbrojtjen e Allahut. Dhe nëse ajo ëndër të përsëritet, disa herë atëherë di se është një lajm nga Allahu Dhuljeral. Pra ka ëndra që janë lajm nga Zoti. Mirpo ka ëndra të tjera të cilat janë nga shejtani i mallkum, i cili mundohet që përmes ëndrave të fosit njerëzit në shirq, në gjuna dhe ti devijoj ata. Dhe pastaj janë ëndra grupi i tretë, ëndra të cilat kanë të bëjnë me ngjarje ditore. Për shembull, në këtë rast, nëse kjo motor ka shkuar tek një grua dhe ajo i ka thënë se më ka thënë filan hoxh apo dikush, po duhet më të lexosh shumë Kur'an, shembull, për ta të arritur deri tek shërimi. Tani ajo që ka e ka ka praktikuar ditën, mund të shfaqet në ëndër duke janë dihmuar ndoshtë adhe, djalli i malkum, duke janë të saktuar shifrën, se saher të lezot jasinja, apo kjo pjesë e Kur'ani. Tash, ne du të adim se, Kur'ani është i tëri shërus, pra Allahu dhul gjerall, kur tha në Kur'an se aja është shërus për gjokësat e besimtarve, aja nuk tha se vetëm jasini, apo vetëm kjo kaptin, apo ajo aptin, kaptin, të gjitha janë pra të një rangu. Dhe, aqë më, të tepër që nuk banë pra të veqohët me shifra, se zakonisht edhe hadithet të cilat vinë me shifra, ato janë hadithet të dopta, zakonisht pra, ka të cilat janë të vërtita, mirë po shumisa prejtyne janë të dopta, ato të cilat përcaktojnë shifret. Andaj, kjo nuk është të drejtë dhe nuk qëndronë as pak që të ledzohët 5550 herë sa tha surja jasin, duhet të ledzohët i tërë Kurani, ledzohë i Kurani vazhdimisht, Jo vetëm Yasinin, po të gjithë Kur'anin lexojë sepse Kur'ani i tërë Asheros e jo vetëm kjo kapitil e has më tepër nëse i caktohet shifra. Pra nuk guxojmë të i caktojmë shifrën sa herë të lexohet Elhami ose sa herë të lexohet Yasini ose një kapitil. I tër Kur'ani pa caktuar numrin duhet të lexohet për të semur, po edhe për të tjera të cilët janë të shëndosh, të cilë të cilët të gjithë kemi nevojë për leximin e Kur'anit. O është ndëruar, me këta përgjigje ne pojapin fund emisionit e sotëm, o një falenderoj që nuk hezituat që të përgjigjin i shikuesve tanë. Fanë dhe e të lëpijove. Shikues të ndëruar, vazhdoni të qëndroni me PIS TV-në shkruani në pyëtje e qësë i viz kësë pikom. <coughs> Ishtë me nejë në studia, hojt që Sabit Gashi, i cili ju përgjigjë pyëtjeve tuaja. Selam aleikum. <coughs>